قرآن محطر مورد ان کو دو مولانا کاری شاکولا سے دو درس قرآن دا چیانی ستمبر کیسٹ ست چبر چب مقام تو تالا ابو نیر بینگ سر جمعات کی پا باویس تد دو گرگیار کی شیر اید دید ملائی دو پتے ایسا تی انشاءاتی تو اید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مارکر دکان نمبر تیس عبد الرحمن قلازان اید دیمین چوک جانگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 اسلام علیکم داغیرت کړه شی الایہم دا ملمنو خپل تو فرشتو تا هغه لاس نو ورو الاو یا غ الا تا کنول اول تاسو خوراک نکوي فاو جسہ پټکړای ابراهيم علیہ السلام مینهم د داینه خفیتا یارا یزما ډوړا نوخري خو چل لے نفا محکی اثارات کارشو آلووی فرشتو لا تقب میا ریگا و بشروحو حضیر ورک ابراہیم علیہ السلام تا بے غلامن پالک سر علیم پویا فا اقبلت رامخا مخشوا امراتوو خضد ابراہیم علیہ السلام فی صورتن پچکا کی وای پچکا کی فسوکت نویوہو وجاق پلماق فا دا ولك اخذت پتاعجب کدا چلکل وای تلاش خبري کوي وقالت هيي عجوز زخو بوډایم عقيم شانډم الوفريشتي ورتاوي كذلك دغسي بوډای بهي كذلك دغسي بوډای بهي اول قال ربك ثارب دا خبره کړی دا زموږ له بچي ور کوم حالت کې انه یقینا ثارب هو والعلیم الحکیم هغه پویا هو الحکیم هغه پویا دی العلیم خبردار دی ابراهیم علی السلام اسمه الملوله تطوس کئ زما خبره خوشو مبن دوي مبن دوي زما خبره خوشو قالو ابراهیم علی السلام فما خطبكم سلو شان تاسو دې لوی کار هو سره ایوار مل سلول ارا لګل شو فرشتو قالو يغي ان يقنا المنغا اور سنار الي گلي شو الا قوم مجرمين ا خلقنا فرماني كون کوتا سلام انرسناده دي لپاره چې راويغو عليهم طغ حجاره تن كاني من تین چې د خټې نه جوړ شي دي وصومه لمر لك قدل شي دي نخيدي بي عند عبد جا پنځ درفتا للمسرفين ده پاره دې يا تي كون فاخرجنا راویستل من من آغا سو کانا چی و فی آفده غکلی دلوت علیہ السلام کے من المؤمنین دا مومنانونا فما وجدنا منگنومون تی فی آفده غکلی غیر بایتن سیوا دیو کورنا من المسلمین دا مسلمانانونا الیک ایمان او اسلامی او چیده مومنان سو علیہ السلام او دا غلونہ مسلمانان سو کو علیہ السلام او دا غلونہ پدھا غکلی وتاکنا پهغ د منسییا په دغ کلی کې آتن لخه نخه دله هغه خلکو دپاره یا خافونه چېرږي عذاب عم د عذاب در ناک نه وفي موسا السلام دلی داقري په موثالله سلام کې اررسله کله چې مندولږ اافونه فرونته دسلطان مویل په دلیل اختیاه فوانلهغ مخوااو بکي پخپل ډالي او طاقت او فوج سارا سره د پلو ډالو وقاله وی صاحب الموسیٰ علی السلام جادو کړی او مجنون یاله ونې دی به په خپل خبره کې رو ته تددی فخذناه انه من فرعون وجنوده فوجدد هم طول غرزل من دایلرا او غرزل من دایلرا خل یم په دریان کې دا چې خلق وای فرعون ند تباشری ولی مقصود پا کے کی مضافی آلا فرعان رازی ولیکن دا قرآن دا نصوصو سور بنی اسرائیلو او دا لہو تا قرآن نیتا کتل نحوی پسیزی فنبازناهم اغر ظلم دی فی الیمی پا کے وہو ملیمو حال نجده سرکوزا ملامتو وفی عادل پا آدیانو کے اذ ارسلنا علیہم تلمیتی راولیگ پدائی اریح الاقیم سیلا شاندہ ما تزارو نبر اطلاع من شیئن پیشش اتت علیه ما تزارو نابلتا ما تزارو نی پری خدل من شیئن سشی اتت علیه چرابل پسشششو اللہ جعلتو مگروب گردو وغیلر کر رمیل ارزا رزا وفي سمودا پسموديانو کي استير لهم کله چويل شو دايتا تمتلو مزي واخلي حتى حين ترزا وخته پوري فعتو غيصر كشي وکرا ان امر ربهم د حكم درا خپللا واخذتهم الصاعقه انو الاغير چغي او تندر وهم ينظرون حال د جاي فَمَا اسْتطَاعُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْ قِيَامِهِمْ دُونَ الْعَذَابِ وَمَا كَانُوا مُنْتَشِرِينَ أَوْ وَغَيْبَ دَغُسْتُنْ كِي وَقَوْمَ لُحِنْ او دليله ساز پاره په پا قوم د نو علي سلام كِي مِل قبل نه ماخ كِي إِنَّهُمْ يَقِينًا كَانُوا قَوْمًا خَلَقُوا فَاسِقِينَ الحمد لله رب العالمين سورة الذعيات آيات نمبر سين تاليس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والسماء بنيناها أسمال من جوكرد بأيد البخب الناس وإلا يقناً من قال موسعون خام خاكلا وولكي والأرض عزمك فرشناها غرول دمان عزمك لرا فنعم الماهد النسخي وَمَا لِكُلِّ شَيْءٍ دَارُ شِرْنَا خَنَقْنَا بيدَا غړې دې منګا سوچېني جوړا لَأَلَکُمْ تَذَكَّرُونَ ادي ته پارچيتا سوتین لسي يتو اخلي ترغيب ورخې توحيد تا فزروا او تختايتا سود الله اي د الله اي فَذِكْرُ رَبِّكَ تَفْتَئُ تَذْكُرُهُ وَلَا يَنسَكَ رَبُّكَ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِلَى اللَّهِ نُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ إِلَى الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابًا مِنْ حِكْمَةٍ وَنُورٍ وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ ال یقی د لکوم تااس ل رابل د الله د طرف نه د ظیر یاره ورکول اللَّهُ مبښکاره ت ورک الله خپل پ غبر دا خفه کېږ کذکه دکه کې ااتله نظر راغلی خلکوتهبل قبلړب چې دد نه باخېو ب رسول سې صاحرون دی جادو گردی او مجلونی علی ولی دی اتواسو آیدی کړه کردی او بلتا بیه خبره خبرا که پیغمبر تا ولی ولی او جادو گروائی بلو بلکی دی قوم الخلق تی طاغول سرکشی کول کی فتولا علوهم تا مخورو دینا فما انتا لیتا بی ملوم الملامت کرد شوی ذاگیر بایدال کودي خلکو ته دقرال ف نهذیکه قیل البال د قالتلل فغول ب می فید بوبلالو تال وبا خلق تجلله بادي پ دا کړړي پهریالول انسان بلان الله لیا بول پیدا پده کړي بدي بل دګي د غي, غَي مع ما اوريدو ز دخواړب ب نا پیریانو بلیاننا من رزقی الخوراک وما اریدو زنگوانم ان يطعیمون چدا پیریانو السانان بخوراک را کئی ماتا اون ان اللہ یقین اللہ هو الرزاق اغا خوراک ورکون کده ذو القوة المتین خاون نطاقت مزبوط تخویف ان للله یقیل داغه خلکو د دا پاار غلمو چې کوفر شرکې کړی د ځلوبل برخی دي دګړو سزاګالو مزلوله ځلو بیاحابب فشال د برخو د برګرو ددی فلا يستاجول فس اغی د تادي لګي فون تبا ده للنا خلکو د اللذی آغر وز یو عدون چا غیس ریلوز کولیشی سورِ ذاتی ذاریات دالا پا فضل احسان سر اخلاس شو او سورِ طور سورِ ذاریات پسی پا ترتیب کې باون نمبر سورت تے دو پا زوستم سورِ طور پا ذاری پا لزول کی دا جی ا نمبر صورت پس د سورہ سجدینا شپگن او یا نمبر صورت تے پنزول کے پس د سورہ سجدینا د سورہ طور مسئلہ او دعو سدا عذاب د الله با قیامت کی راضی مخی صورت سر ربت سدہ سورہ زاریات کے الله پایسباد تا قیامت باندې دلائل عقلی ذکر کړو دودلته درې قسم دلائل ذکر کوي عقلی نقلی وحی خلاصہ صورت دو بابوندی ربل باب تر 25 نمبر ایته پوره دي او دویم باب 26 تر اخیره پوري دلائل عقلی الله ذکر کوي پایسباد تا قیامت بسم الله الرحمن الرحیم خاص پا امداد دا نم دا اللہ چه آده او خاسی میرابانی کونکی دے شروع کوا پا صورتو تور کی وطوری قسم دے پا غر تور باندی اوسا علیہ السلام چکم غر باندی ملاقات دا سره سرکرے ہو دا اغر تور نم دے اغر گوا دے وطوری گوا دے اغر چی قور قور او وکیتاب مزقورو او غوا دغه کتاب چې کلی شوی دی فراکه منشور پپانو ورور ورکه ول بیت المامور او غوا دغه کور آباد کله شوی بیت المامور لو بسمان د پاسا د فرشتو د عبادت لپاره دی د بیت الله د ثمخا او هوا زره فرشته عبادت د الله کوي او دا غي نمبر بیا تر قیامت پورې بنه راځي المرفوع او س ف مرفور او ګوا د هغه چت اوچت کړی شوي چې اسممانو ندي وال بحر ممسور او ګوا د هغه سمندر ډک کړړی شوي دووبونه دا ټول پهڅګوادي ان د برابدي کلواقیغو یقی العذاب د رستا خا مخارهلوون کې د مالهو من داافین لشتې دل لره سوک لري کوول کې۔ یوم پا غرز تمورو سماءو چی چورلی با اسمالونا مورن پا چورلی دلو سرا و تسیر الجبالو زیبا غرون روال مجی غرون سایرن پا روانی دو سرا فویلن تبایده یوم ازل پا دغرز چالره للمکذیبیل آغا خلقو لرا چی کول کی دی قیامت لرا اللدین داغا خلق تیوم چا غی فی خوضیل پا باطلو خبرو کې اغیغو پاوهن کدی یا لعبو لبکاوهن کدی یاو ما پا غرز یو داعونا چی دیل بٹیلی ورکولشی الاناری جہنمہ طرف دو اور دو زختا داعا پٹیلو ورکولو سرا ویلی بشورتا حازی دا انارو لطی اغور دے کن تم بیاج تاسو دی اور لرا تو کذیبون تاسو درو کاو افا سحرون ای جادو دی حازا داور ام آنتم لا تو بسویرون یا تاسو نوی نی دیور لرا اس لوها ورنوز ای دیور تا فاسبرو که سبر کوئی تاسو لا تسبرو یا سبر نکوئی دا انشاس غیری امرو نهی دی خمانه اخبار دی سواؤن علیکم برابر دی پتاسو سبرستاسو ونه یقین بله در کو چې تاستا ما دغې کو تم تاعملون چې تاسو دغې کوون کې وي دا م کې یا را ت خوفو اوس اللله ماقانو تزیره او مشارت فِي مقینا یاقیل مقیان خل فيجننا تیل پهباغو کې ونای من پهامتونو بما پاگه آتاه چې ور کوي د ایت ربو رب ددای او وقاهه او بساتی دایلرا رب دا دی دی رب ددیا صاحب بل جهیب د عذاب د دوزخنا وی لبشی ور تا کولو خری او اشرب اسکای علی ان خخذ میدل کی بما کنتم تابلو خ کوی خصکا کوی په سبب دا وچتاس دنیا کی خکول متې نه تکیالهګون کې بهله سرورل په پالګو باندې موف په کار به کې خدلی شوي سهوجو ل کا د بهکو منږ د د مطاقیانو بورین په ښو سره چېښسته به نهښستهسترګواله واللهنا هغه خلک عملو چېغې ایمان را وړري او ت به هم او روان دغ بې ذريتهم بجد دي بإيمان ورواد يغيب وسي بإيمان راروكي الحق لا بهم منغ با فيوسكو دي لراغي فيوسكو منغ داغي سرا ذريتهم بجداغي وما علت لاهم منغ بدك مو داغينا داغ عمل دا صواب دا عمل داغينا من شئ المامولي کلو بری این او کاس بما دی ما پاغی کسا با چی د نفس کری دی دنیا کی رحین بند کرشوه گانا بای و امداد نا هم امداد بکو منگ دی می فاکی هتین پا میو و لحمی نو پا غوخو سرا بی ما داغی غوخونا یشتا هون چی دی غواری یتنا اخلی بدی د او بلنا فی اپا جنتونو که کعنسان لا لغول فيا نبي بفائده خبر پاگه كي ولا تاسيب ولدا گلا خبر يطوفو گرزبا عليه پدي جل تانو د خدمت تا پارا غلبان الکان لهم جديده پاره بي كعلهم غايا كه دغ الکان لؤلؤ المل خلردي مكنول ساتلي شوي دي پخ پلو سيفو پبل خلرو وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ رَامَخًا بِخَبَشِ سَنَدَتْ جَنَاتِي عَنَا عَلَى بَازِلِ فَزْنُ جَنَاتِي يَتَسَاءَلُونَ يَوْمَ لَمَّا تَبُوسُ لَكِ قَالُوا وَأي بَدِيعُ بَلْ تَإِنَّ يَقِنَ الْمُنْجَا كُلًّا وَقَبْلُ في اهلنا فخف الكور والاوكي مشفقين يريدون كده اللانا فمن الله الله إحصانك علينا فمنغا ووقانا وساطل من لرا عذاب السموم دعذاب دقر بحضانا إلا يقنا منغا كناه من قبل محك في دنياكي لدعوه من برابل الله لرا فخفل حاجة لكي ان ذا يقين الدا الله والبر اغخ كون كده الرحيم اغ رحم كون كده فذكر بيانك اي پیغمبرا دو قران فبا انت دي تو بنعمه ربك دو وجد احصال <سؤال> درفستانا فتا صني بكاهن الترويتي <سؤال> اب یقولون آية ويدا كافر شاعر ال دا پیغمبر کو شاعر دے لا تربسوا من انتظار کو بی پد باندې عرايب الملول د مصیبتولو د زمانه مربشی اول تاو آیات تره بسو تاسو انتظارو گئی فین یقینا سمعکم تاسرا من المتربسل لا انتظار كونكو نيمتاسو أم تأمرهم آية حكم كي ديتا أحلامهم عقلون ددي بهذا پدي خبرو أمهم بل كي ددي قوم الخلق طاغون سر كشي كونكي أم يقولون آية ويداي تقوّلهو جو كنه دي قرآن لدي دي پیغمبر بل دا سندا لا يؤملون دي إيمان راري پا قرآن فلیعتو را دیری دی بی حدیث بیان مثلیه دا قرآن دا بیان غلطه کې دی دی جور کی این کانو سوا دی قیل که یه دیر اختیاویون که ام خلقو آیا پیدا شویدی مل غیر شای این بغیر دسو شیزنا سم اطلب خیال داده دا چی ما دای پیدا دی پیدا کریدی از اما دی تبدانه نوام چی داو که او دا کوي خیال داده دا دا دا. اب هم الخالقون آی دی پیدا کول کی هم خلق السماوات آی پیدا کړی دي اسمان او ارض ازمکا بل داس نه د دا لا یو قیلن دی یقل نصاتی اندی صورت کې تقریبا پی زل زل ر اب عندهم آیشته د سرا خزائن ربکا خزانه دراسته اب هم المصيطرون آی دی د ساعتل کی ام لهم سلمون آیشتی دی لرا اندر پایی چیوی لگئی اسمانون تا یستمیعون چی دی غکی دی فیه پاگی که فل <سؤال> یقتین را دیلی وستمیعوهم غکی خودون که دی به سلطان موبیل پا دلیل خکارا ام لهم البناتو آیدید اللہ وَلَكُمُ الْبَنُو لَوْ طَاسُ لَرَسَامًا أَم تَسْأَلُهُمْ آيَةَ غَارِدَ دَيْنًا أَجْرًا چَانْدَا فَهُمْ فَسْدَي بِمَغْرَمِن دَوَجِدَ تَاوَان دَورکولُ دَچَانډِينا دو مُثْقَلُونَ تران کڑی شِوی دِستَاخوات نَرازی اب عین داوم الغیب و عائشته د ایساره پویا د پټو فاو فست یکتوبون لیکل کیدا غینا اب یریدونه آیقواریدای خیدان چالو والستاپ بارکی فالذین ها خلق کفرو کا چ کافراند او بالمکیدون ا غیسر وکل او کرشی ام لهم عائشته د لرا الہ حاجت رو امددگار داس الہ غیر الله چې الله نسوای سبحان اللہ فاکی دا اللہ لر عمد آغنا یو شرکون چی دا خلق و سر دبرقی خاون دا جوڑی و این یوری و این یروک جری ای دی اولی دا کسفن توٹا من السمائی دا اسمان نا ساقفن راپری دا, دا خوری مرکوم د یو بلله پااس کړې شوي دا فظر هم پرده ح ترد پورې یلاکوو چې دای مخامخ شي یو معوم در وځې ددی سره الذي غار وځو في چې پاغرس کې به د یو سااقول بیا شګلی شي لایغنی ف د ب رسي عن هم د تااک دم چلول د د شي مابولي ولا هم يصون او ل د اغي د کول شي وإن یقياً للذنه اغا خلکو دباره او وبو چې کوفرو شرک کړه داعذااً عذااب ددونه سالی کاسيواده دی نه ولا نه ااک سره هم لې لا يعامون لپهږي تسریور که اللہ اخفل پیغمبر تا فاسبر صبرو کا لحکم رب کا پیسلید خپل رب تا فا انکا یقینا تجیئے پیغمبر بے آئین نایی زمن پستر کو منتا تا گورو و سب بحبا کی بیان کا بے بی حمد رب کا سردستائن دربستانا سبحان اللہ الوا... وی الحمدللہ وی حين تقوم كم وحيت تpase وبن الله الي اسد حسين اشبنا فسبحه پاک بیان قد الله وادبار النجوم او پاک بیان کا لا رستو د پریو تو د ستورنا ستوری جتا لا شاکی سبارا اوخی جی اسطوری پریوزی دغا وحید سباب اوکا النجم لاپ ترتیب کی سوره طور پسی باون دویم پنزو نمبر سورت تی ترپن نمبر سورت تی شاو نمبر سورت تی او پنزول کی تئیسو نمبر سورت تی پس تا سوره اخلاسنا دریشتم نمبر صورت پس ته صورت اخلاص نا دا په نزول کې دې لښتم به صورت النجم داود صورت النجم شفاعت قہری کبيستم بر یاد ګر روان دي الله وئی ما bale سوګزور اور نشته چې کافر او مشرک زمانه په زور خلاص کی دماکې صورت سره راغره باد سده سورۃ طور ختم شپدی وسبحه به حمد ربک ان تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم دغه صورت په تسبيح باندې ختم شو دې ځای کې الله هم وی تسبيح د الله او یا اخا دلته د الله سده رد الہی او باطل او باندی الله سربل سوق نشته خلاصہ دې صورت کې خبر دي اتو او هغه صداقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بیاناي او رد الہی او باطل او بیاناي بسم الله الرحمن الرحيم خاص په امداد د نوم د الله چعام او خاصه رواني کول لپاره شورو گو پسورۃ النجم کې وال نجمی قسم دې پاغستوري غوا دې اغستوري اذا وا کلچرا پریوسي سن کې ستوره د بار نا پاکت را کو زیږي دخ ک سي په دې پیغمبر جبرائیل علی السلام د الله د طرف نو فراری پسګه والے ما دو الله صاحبکم لده بیلار استاسو دا مرگره محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی لار تی خطا شویده وما غوال او لده ور تیر شویده حد نا مادو اللہ چی دا مخی نا ور تا لار نی معلومه لده پیغمبر تا دا مخی نا لار, لار خود دلیده او غوام اطلب دا چی لار ورته معلومه شیده دا غی نبیع ور ووری وما غوال او نه د ری دلی نسام لارینا وما ینتو قوه ونوى ده پیغمبر عن الهواء ده خبر طبیعتنا ده جس خبری کئی ده خبر زر خبری نکئی الوه نده ده بیان ده ده إلا وحی المگر وحی ده یوحا چه وحی کولشی ده ده سنت دوار ورته کیه علمه خود الكرد ده ده شدید القوان آسح طاقت والا دوم الرتن چه خاون ده خاسته علی السلامه فستوا فسغه برابرش جبرائیل علیه سلام و هوا حاله چه جبرائیل علیه سلام مل افقی پا غارو دا اسمانونو ال اعلا پورتا و جاتو سم دنا بیاورترانیز دیشو فتدلان و خرانیز دیش پیغمبر علیه سلام تا فگانا فشو جبرائیل علیه سلام قابا قوساین پاندازار نموطی دا داغدو با جوڑای لیندی وی دا غید نیول و زی لاسکه امخی تا ور تا تاری و تر ندون ور ترانیز دیشه لکسن چی با جوڑای لیندی نیو بل نپاس کی دی دابا عرب و دستور و قانون داو چکلو بی یو بل سراروان وی اد روغی خبری بیوشوی ندگه لیندی بیراری ایو بی دا بل نپاس داسی کی خودا ا بیا دې ته او غزر دوکړو دا وداغی شهرسته توا اوس دالینده دې د دا ملکاند یو بل رونه شو دې بوس دې یو بل سر امداد کړي دا داغی دستور او قانون او قا دولینده به راړي علي یو بل لباس وداځي کې خو دې بیا به Juda کې یو دو دوغه شي به پیوشتل ل هغه ودا دې مطلب سو د یو فریق رضا با د بلی اده بل فریق خبکان با ده بلی یو بل سر بشری که دشمن مقابله با که نو ده کسی جبرایل علیه سلام ده محمد سلام سر جوخ شو ام محمد سلام ده جبرایل علیه سلام سر جوخ شو ده دیل این دینه و ده او و سنت گولای فباطل فرست و رولو فلی نه پوی گئی لان آگه مطابقو فقابا فکانا فشو قابا قوساینه پاندازاد آغا دولین دو او ادنا بلکی ددین ام لیزدیشو فاوحا وحی اکرا جبرائیل علیہ السلام الى عبدهی بندد اللہ تا ناسی مانا بکویقا نانا چی بندخ پلتا الى عبدهی بندد اللہ تا ہی زمین راجی دی اللہ تا ما اوحا آغا چی وحی ورتکولا اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق ما كذب الفؤاد ولدا دا چې تاسو د ځان معنی ولیکې را لېګلې جبرائيل عليه السلام بیا اوسره جوښونه خدای ورته وحي وکړه کذا سی وي واي دا مخ په جاسره لګای دا خدای ورته جوښي و او دا مخ تي علمهو خو دا نکړیو پیغمبر علی السلام ته چا شدید القوه سختا قطوالا چه جبرائیل علیه سلام بی زو مرتن خاوند خایسته فستوه جبرائیل علیه برا برابر شو و هوا او ده بالوفق الالال فاغه طرفونو ده اسمان اوچادتو ثم دنه خود ایو؟ نه نه ثم دنه بیارانیز دیشو فتدلانو خرانیز دیشو فگانا فش جبرائیل علیه سلامو قاب قوساینی فاندازه داغه دو لندو باجورو او ادنا بلکی د دین امرانیز دیشو فا اوحان جبرائیل علیہ السلام وحی اکرا چا تا الہ عبدی بندد اللہ تا ما اوحان آغا چی ورطه وحی اکرا ما کزبال فو آدو دروغ ندیویلی زرو د پیغمبر علیہ السلام ما د اغی وحی پا بارکی ما داغ جبرائیل علیہ السلام پا بارکی رآا چی دی جبری پیغمبر علیہ السلام لی دلی دی لا پا دروغن دی افر تمارو لہو آیت تاسو دمکی خلقو جگڑا کوای پیغمبر علیہ السلام سرا علامہ پاکیوان لی رآا چی دادس لی دلی دی ولقد رآا ہو یقینا لی دلی محمد صلی او جبرائیل علیہ السلام لرا لزلتن اخرى زلبلو کمز عند صدرا تل منتها واخا کی دا غبیری چاغی تا خیری رسیدل کولشی انده دا غی سرا جنت الماوا اغا جنت دا د رکی دودي ادي اخشا صدرا تا کبوکه چپ ټکړه اغا دیر لرا ما ما یخشا چپ د شروع پی د پاسه پراتو ما زا گل بسورو لدی کګی شی وسترګی د پیغمبر علیه السلام د اخرینه و ما توګه او دې سترګی د اخرینه ور ورولې دی بل طرف تا چې تی جاوه د کړه به زغی ته به را پیغمبر علیه السلام من آیات ربی د دلائل د خپل ربنا الکبرى غټ دلائل افر ایتم اللاتا آیا تاسو خبري دلات خدای نه دا نیک سرهو ستوان به ورکول اب حجانو به اوبو غوري او ستوان خرول نو کله چې اغانبل شو د دې هغه عبادت شروع او خاكي کړه قبر عبادت ولا شروع او والعزال خبر را کيماته د عزانا لا پیرایوا ندی با عبادت کولی شو او دیل یو کوتت یا رشیو پای با نظر نیاز منجوران بناستو و منات ثالث او منات چې درم دی الاخرها ماته ما دی ندی حالت بیان کدی سکولی شی اسنا علکو منذکرو آیتاسو نارینا اولادو ولهو خدیل را الانسا جنگای دی تلکا دغه ایزان پا دغا وقتی قسمت تقسیم دی بویزا دا ظلم نه ظلم تقسیم کوئی این ایان ندیده استاسو خدایان ایلا اسماء المگرنمونا سمیتموها چه تاسو نمونه ایخی دیده دیده انتم تاسو و آباؤکم استاسو مشرانو چه نه دا بادو زی موار ده نه دا گوزن بچو ده ما انزل الله ندیده علیه الله بیا د دې په خدا یوټوب مله سلطان ستللو ی یتبعونا داخلت ند روان الا ضلنا مگر ګوبال پسی وما تهل الفسو او روان دی هغه پسی چې غواډی جوړونه ده دای ولاقد جاء او یقینا راغله ده دایتا مې رب دې طرفه دربد داینا الهدى قران نو قران ليز دکيلو شركياتو کي پراتي ابل الانسانی آیشتی بانی آدم لرا ماغا تمننا چی دیکھ مارزو کئی نا فلاللہ الاخیرتو خاص اللہ لرا آخیرت تے والاولاو دا وکم ملکن رد شفاعت قهری وکم ملکن نیر د فرشتونا فی سماواتی چی برا اسمانو لکی دی لا تغنی فائدہ نور شفاعتهم شفا رست دی شیئن معمولی إلا مگر فائدہ باور کای شفاعت بعد ای یذن الله پس داغه نشی اجازت کې الله فرشتو تا او چاله ودای شفاعت کای لم یشاءو چاله چې الله غواړي ويرضا او ذکر الله عاقدت کلمت التوحید سمت لا فرشتې به علاغ شفاعت کای چې الله اجازه ته چاله وکای چې جاده دنیا نه ایمان ورې کافر مشرک لا نشته اِلَّذِيْنَ يَقِيْنُوْنَ الْاٰخِرَةَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَّذِيْنَ يَقِيْنُوْنَ الْاٰخِرَةَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ چي مان ناراني باخيرت لا يسمون الملائكه خام خنمدي فرشتوتا تسميتا الانزانمده خزو ويفريشتي خزي ديوي دله كفر خبردا وما لهم ليش دديلرا بيهي پدي خبرا من علم ایتبعونا دینزی ایلا دننا مگر خیال بسی و اینا دننا یقینا خیال لا یغنی فیدا نور کئی من الحق پسابطول دا حق شیئن محمولی فآرید ڈڑو کئی پیغمبر عمان دا غچانا تولا چو آوری دو عن ذکرنا دو قرآن زمن میں و علم یوری دو غنگواری پاوری پاوری دو الا الحیات دا دنیا دن دنیا مبلغهم انتها انتحاد ديدا من العلم د علمنا قالم سليز دکو چې په دنیا وګاټم ان رب ج یقینا استر ابو وا له بو غ خ په جلي بمن هغه جعل راد الله چې خطا شي ال سبيله د الله د دا کتابنا او هو عالم د الله خ په جلي بمن هغه جعل ره اهتدا چ په هدايتي دليل وراللاہ خاص اللہ درا ما غدیف السماواتی چې بر آسمانونو کیدی و ما غدیف الارض چې لاندې زمکه کیدی یجزی الذین ادیدا پارچه الله بدور کیا خلق وتا اسا او چې غیبد کی ابدل آب ول ور ورکی بما پائے عاملو چې دینکریدی و یجزی الذین بدلو ورکی الله هغه خلق چې غیخکریدی بل حسنات فجند سرال الذین هغه خلق یا کټریبونه چې هغه ډاډه کوي کبائر الاسم د غټو ګناونونه والفواحش او د بیحایده ګناونونه فواحش او غټ ګناون دي ښا ته تاسو تباه فرق ذکر کړو کم ګنا چې بای و قرآن او سنت رد کړي او داوی سزا دنیا یا اخرت کې بیان کړي هغه تا کبایر وې فاحشون کبایر دي او مطلب دا شداد انسان عقل مني شداد كارباد دي لك دروغ دوكا و خيانة و قتل و ظلم إلا اللمم اگر ذان نساتي دو وروقنا ونونا إلا ربكا يقنا استعرابو واسع المغفرة تي كلاو والده وآلم بيكم اغا پي بي جاني تاسو درا اذ انشاكم کلچه اغا تاسو پیدا کري من الارض دزمكنا وإذ انتم کلچه وي تاسو اجلتون پتو پوٹی دون کی ما شو مان فی بطون امباتی کم فخیط دمین لستاسو کے اوہ لازم کنے نئے پیدا کرے اللہ پاک تپتا و جتا دائے اجے کل لمور پخیطا کنوں من اللہ پی جمدی فلا تو زکو تازم پاکوائی الف زکو فلزانون جیزا پاکیم و آلمو دا اللہ پی جنی من اغجال را اتقا شیریگ دا اللہ نا افرعیت اللذی آیت خبری دا اکاس نا تولا چو ووری دا دی ایمان نا و آتوا ورکرهو قلینا لگو لگ وقی ایمان را رو دا او بانشو کو دوت ستا وای دکلت کو یکنی امخی تا پا کدر تگت راوزی را آغا پریدی نصمت لب دی ایمان راولیو و جی دی ایمان د وجنه کمی ساختای را دی نو ایمان پری خود اعندهو آیشتی سرا علم و خبر د پټو. فا هوا یا رانو دیوینی اخیل را ام لم یو نبع آئین دے خبر دے مما پاغیبان نی فی موسا چلی کلی شیوی دی پس حفو دا السلام کی و ابراہیما دا ابراہیم علیہ السلام کی اللذی اغا ابراہیم علیہ السلام وفا چے اغا پرکلیو دا اللہ انتحاناتو اے لگر ایک کم مضمون دے دا اللہ تازیرو نا چه نپورتا کهی وازیرتون یا پورتا کهول که غیز را او خرال بوج ده گناه ده بلکس چه گناه یا کسو که نو بلی و لنشی پورتا کوله وان لیسلین انسانی او دا مزمون ده پکی چه نشتی ده بانی آدم لپاره الا ما سام اگر آقا چه ده کری مو تزیلا ده دین دلیل نیوی پا دی خوره چه بلی او او انسان د خپل عمل پورا یا حصہ چل نش ورکولې بس د انسان چې سیدي аба خپل له ده کوي منغو ینا انسان خپل عمل بل تبخي لاغ دې ورکول شي ا مفسرین دې دا کې ګن جوابونه کړی وي د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده کته د نه کای کار کای او بل تبخيل او بخيل شيขา وانصایه یقینا او شجدد زر د چوبه خودل شي دتا ثم يجزاه يا به بدلا ورکړی شي دتا الجزاء الافع غا بدلا پورا وان الى ربك يقينا ستربتا الملته اخيرت للدي وهو وانه يقينا الله هو دا الله اتحت خندول کي خوشالي ور کوي و ابکا جړول کوي خوشاله الله پیدا کوي او خفقانون او ملا پیدا کوي وأنه يقين الله هو أمات غمرول كي واحيا أغجوان دي كول كي وأنه الله خلق الزوجيني پدا کري ده جورا الزكرة سر والانساق ده بالنطفة ده ساس كي ده مناينا إذا تم لا كلا جور توي كريشي ده مني پراحيمونو دخبلو مين دو كي خاونو لگي ادخبل زوجي پراحيم كي مني توي كي عليه عليهم الاخرى ا یقینن دی پاللا با نے الله هو اغنا غمل دارول کئی واقنا غریبول و انه یقینن الله هو ربو شیارال اغا رب دوشعراس توری تا زو خدغع عبادت کوئی داغد رب و مالک عبادت کوئی و انه یقینن الله الک عادل الاولا تباکل عادانم بری و سبودو سبودیان نا تا قطور فما ابقا دیکی سوکن نه خوده و قوم لوحن اتبا کرده ده قوم دلو علیہ السلام من قبلو ده دینا ماکی انہم یقینن دی کانو ووهم دی علماء ظلم کولکی وعدغا سرکشی کولکی والمؤتفکتا اگر نسکور کنی شیوی کنی احوال اللہ وراغو رزولی دی دلوت علیہ السلام کنی. فا غشاها نو پتکلا غیدرا، ما آقا غشا جو پتکلا، فبا ای آلاء ربکا در کمون یامتونو درابستا، فا کمون یامتونو درابستا تا تمارا تا سو جگلا و شک کوئی، هادا دا پیغمبر نظیرون یرور کون کره، من النظور الاولال، نیرور کلون بلون، عظیفت العظیفتو، ران از دې کې ګی ران کې دول کې رواځو لای صلاح لشتیا ګی لرا بل دون الله سواده الله نا کاشفۃن یو نفس خارکول کې اف بناذ الحدیث ایت بیان د دې قران نا تاجبول تاسوهران بیا کوي وتضحکل تاسو خوان دی ولا تبکول تاسو نه جاړی وانتم صامدون او حال لا چې تاسو زالمشغلون کې یې پقیسو کسی کوي انا زي پر دبو او قران ل نرا زاي فاس جدوسي دا لګوي لله الا و عبدو او دا غبنداو کیو کی سورت القمر په ترتیب کی سورت النجم پسې 56 نمبر سورت ده صلورن 53 پر رسول کی 37 اون دیرشم نمبر سورت ده رستو د سوره طارقنا داودا نفد دا شرک فی البرکات برکتونا اللہ صرف بلسک نشیا چھولے ربط د ما قبل صرف مخکلی صورت کی صور نجم کی رد شرک اعتقادیو شو او صور قمر کی رد شرک فی علی کی اللہ صرف زان اعتقادیو پدې کارونو کې حصادار مګړی خلاصا پرې صورت کې وو خبرې دي الله یې کای ساوی تئی بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله دا چې الله چې خاص او عامه چې عامه او خاص مې ربانای كون کې دې یو قطر باتیں ساتو ډېر نزدې د قیامت تو وان شق القبر اپ دوازه چودلي دا غسبم ماي دمکه موظمي مشرکین او پیغمبر علیہ السلام ندام طالب اوکلا من تا معجزه او هيا له هجرتنا تقریبا پينزه کال مخک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللاس پو امه دو زای اکلا حرا غر پمینس که دو تکریش او یو پلا بل بل پلا نا اللاو ای قیامت نیز دیده دای علامه دا و ای راو کوین دای آیتان یو نخوا یو ریدو و غی مخ آلی و یقولو و دا جادو دی مستمرون مزبوطا و کلاک کوا مستمرون همیشا سهرون جازو مستمرون کلون که ده لر باشی ختم باشی و کذبو درخ جنوال کلده دهی ده ده و تبعو رواندی دهی ده ده ده احواء هم خلو خواه شادو بسی و کلو امرین حریو کارل را مستقرون وقت مقرار ده دکی دو و که ویده کار ستاسو ده سزا را یه وقت مقرار ده ولقد جا اهم یقینند را غلیو من الانباعی ده خبرونونا ما آغا فیه چیو پاگه که موز ده جارون رتلو منا کولو دهی رتلیو منا کلو چی ده مکوئی حکمتون داخو پخی خبری دی بالغتون انتحا ترسیدون کی دی ده ده پاس نور پخی خبری نشتی قرآن پخ خبرنا فما تون ان نظرو فایدن تا خلق تایرون کی فتولانهم وارو مخت دینا یو ما پاگر ازو <تصفح> یدو اداغی چرا بلی بے بلونکی شیئن اغشیستا نکرین چناشنا دی خوششان سلیل بی کز بی اب اسوارو هم سترگی دی دی یک رجون آغی براوزی منال جن... منال دا قبرونو نا کان لهم گوه کدا خلق جرادون ملخان دی بون تشرون تسنس کی موه فی عینا دایبت از روانی الی الداعی طرف دبلن کی تا چې اسرافیل علی السلام دی یقول الکافرون وای بکافرانو هاذا دار والقیامات یوم رزدا ارضا عشرن صخطه لتشرق قومن حلال چې هغه د توحید پیغمبر قیامت تکذیب کو کذبت قبلهم در او جنواله کره و د ده مکیم و ازمیده قوم نوح علیه سلام فکر ذبو اغیی در او جن کو عبدانه بانی ادم زبن چه نوح علیه سلامو وقالو ده قوم نوح علیه سلام تاوی مجنون لیوانیز ده لیوانی ده وزد و جر منک رشوی ده ده فدعا نوح علیه سلام رب بحو فل رب لا ویوی مغلوب کمزور کڑشیویم فان تصفیر یا اللہ تزما بدل واخلی ففتحنا مارا پرانستی ابواب سمائی دروازی داسمان بیما ان پوبو من حمیرن داسی